Стратієнко. Це сталося в її власній квартирі, і сусідка, почувши за дверима стогін, застала її ще живою. Викликала швидку, міліцію і метнулася до дітей, восьмирічної валі та однорічного гриця. Вони забилися в куток і мовчали. Мовчали так страшно, що закричала сама сусідка. Через п'ять днів Галина Стратієнко вмерла. У світці про смерть. Названо діагноз перитоніц бронхопневмонія. Та це був наслідок. Причина ж полягала в тому, що її ударив кухонним ножем власний чоловік, який давно деградував як особистість на ґрунті п'яцтва. Стратієнко була рідною сестрою Гуріна. Отож, після трагічної загибелі Галини, всі Гуріни, мати, п'ять братів і сестер та тітка Зібралися на велику сімейну раду, щоб вирішити долю осеретілих дітей. Тут все й почалося. Мати загиблої, Олена Максимівна, просила віддати дітей їй. Жила вона не в Києві, а на станції Причистій Ярославської області, особливих зручностей не мала. Але виховала шістьох, виховала ще двох. Запропонували свої послуги і інші родичі, у тому числі й Гурін, нині засуджений. Зумів переконати, щоб дітей віддали йому. Запевняв, що тільки він і здатний поставити їх на ноги. Тітка Гуріна Чернявська свідчила, Андрій аж ухопився за дітей. Твердив однорічному Грицю, називай мене татом. 27 січня визнали його опікуном над Грицею і Валею. Рівно через два місяці, 27 березня, автотранспорт і підприємство, де тоді працював Слюсарем гурин, Звернулася з клопотанням про надання йому трикімнатної квартири. Одне слово «гурін» ухопився за дітей тому, що зрозумів – вони будуть йому корисні. Не він їм, а вони йому. Розрахунок виявився точним. Сім'я, що має своїх дітей, ждала б житла на загальних підставах. Сім'я ж, яка згодилася виховувати чужих, без сумніву могла розраховувати на всі можливі винятки з правил. Так воно й вийшло. Але не минуло півроку, як Горін відсвяткував новосілля. Самих дітей на ньому не було. Валя вже майже рік жила у своєї тітки Ніни Петрівни, а Гриць – у бабусі. Вся дальша поведінка Горіна відбита в матеріалах кримінальної справи, здається, вже й зовсім неправдоподібною. Про те, що зловживання опікунськими правами і залишення підопічних без нагляду і допомоги переслідується в кримінальному порядку, він навіть не підозрював. Що ж до такого морального регулятора, як совість, то у Горіна він взагалі був відсутній. Тим часом, таджетська міліція вживає всіх потрібних заходів для затримання вбивці, Формується кілька пошукових груп, до складу яких входять провідники із службовими собаками. Можна було вважати, що Стретієнко ще десь неподалік. Ушукові групи рухаються по тих маршрутах, якими він наймовірніше тікає. У квартирі, де жив злочинець, влаштовується засідка. Не виключено, що він зробить спробу повернутися, оскільки не встиг прихопити документи. Перевіряються його знайомі, чи не переховуються в них. Інцидент на новосіллі. З нагоди одержання нової квартири у Горіна зібралися родичі. Атмосфера за столом була гнітюча. Але Гурін цього не помічав. Йому аж дух перехоплювало від гордості. Ще б пак. Він розіграв, як йому здавалося, козирну карту, одержав на дітей житлову площу, а їх самих позбувся. Як розповіла на слідстві Чернявська, що підтверджено і іншими свідками, горін сказав під час засілля такі слова «Бачите, як треба жити?» «А чого ти, батько, досягнув за свої 50 років?» На що його сестра Ніна Петрівна майже нечутно зауважила. Мовчав би краще. Але Гурін почув. Він підвівся зі свого місця і вдарив сестру. За неї поривався заступитись батько, за що Гурін з тусаном виставив його за двері. Таким Гуріна родичі ще ніколи не бачили. Гуріну хотілося, щоб ним зараз захоплювались щоб усі навколо віддавали належне його неабиякому розумові, завдяки якому він зумів обійти квартирну чергу принаймні на кілька років вперед. Замість цього Гуріну закинули хитрість. Він був ображений у своїх найкращих почуттях. Наступного дня з'явився у той дім, де зупинився батько і шпурнув йому в обличчя якийсь згорток, що виявився батьківським подарунком на новосілля. Тим, Остаточно рвалися стосунки в сім'ї, стосунки між батьками і дітьми, які, звичайно, бувають найміцнішими. Ось якого душевного складу був чоловік, який зголосився заступити осиротілим дітям батьків. В управління внутрішніх справ надходить так зване окреме доручення з Душенбе, оскільки Стратієнко родом з Києва, прохання перевірити, чи не з'являвся він у київських родичів. Рентабельні діти. Отже, Горін одразу зрозумів, що в даній ситуації племінник і племінниця – це вигідно, що на них, безумовно, дадуть не лише квартиру, а й пенсію від держави, а також надходитимуть аліменти від батька,